Аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо читати новий роман Тараса Мельника. Автора, який вже відомий своїми творами «Темні символи», а також збірками «Літератор» і «Собачі тіні». У нас на каналі ви маєте змогу прослухати багато його озвучень. Нині, у ці дні... Автор боронить нашу батьківщину в лавах Збройних Сил України. Дякуємо йому за це. Тарас Мельник. Таємниця сповіді. Частина п'ята. На швидкості також чути. Увечері Роман через силу спромігся загріти на газі води і перелити її до ванної, що дозволило змити із себе запах ліків та поту. Він вдягнув запасний чорний піджак, білу сорочку і вичистив туплі. Все це робити було нелегко, однак проповідник вмів терпіти. Колонія навчила його ігнорувати біль і продовжувати посміхатися, навіть із розрізаним животом та вибитими зубами». Коли за ним приїхав Олег, годинник показував майже одинадцяту годину, але вони обидва вирішили дістатися до Чернівців іще до ранку і поспілкуватися із близькими покійного Якова Кибальчича. Макогоненко пояснював затримки тим, що мав намір переговорити іще з кількома детективами, котрі вели згадані справи. Ще він хотів спробувати виділити кілька спільних деталей для всіх вбивств циклу. Офіцер допоміг проповіднику спуститися і сісти в автомобіль. Із кількох вікон на них уважно дивилися насторожені сусіди, яких надміру цікавив дивний маньяк, якого помилував особисто президент. З машини Роман помітив, як з третього поверху на нього витріщається місцевий пияк на прізвисько «генерал». Однак щось у поведінці Анатолія змінилося. Він був не у звичному собі п'яному стані. Дивився на проповідника абсолютно тверезим і повним ненависті поглядом. Такий погляд зазвичай мала людина яка щойно зважилася здійснити якийсь важливий вчинок. Вони виїхали за межі міста і аж до ярмоленців обговорювали деталі розслідування. Макогоненко розповідав про відкрите ним, а Роман вдавав, що вперше чує різні страшні речі. Обидва чудово бачили одне по одному всю правду. Між ними іще не виникла абсолютна довіра, тому доводилося поки приховувати інформацію про спосіб, яким вбивця змушував свої жертви їхати дахом перед тим, як завершити своє полювання. Олах, напевне, вважав би це надто неймовірним, а Сидорчук навіть згадувати боявся, оскільки переживав таке саме. Він не хотів відволікати соратника потребою захищати себе. Найкращий спосіб зберегти життя – це знайти вбивцю і покарати відповідно до закону. Десь на відрізку дороги між ярмоленцями та дунаївцями проповідник відчув, що дорога починає його присипляти і нахилився вперед. Водій їхав плавно, не додаючи зайвий раз швидкості. Переборюючи сонливість, Роман дивився по черзі то на рухи наглядового офіцера, який поводився, наче хижий алігатор на полюванні, не виявляючи зайвого напруження, то на темні плями за вікном. Дерева, стовпи та будинки проскакували поруч, лишаючись десь далеко позаду. Інколи Олег зупинявся і давав дорогу пішоходам. На відрізку між Дунаївцями та Кам'янцем-Подільським Роман відчув, що таке справжня міжобласна дорога. Їх двічі сіпнуло і підкинуло через наїзди на ями. Макогоненко чомусь у цих місцях вирішив додати швидкості і помітно пішов за 120, рухаючись у напрямку до 140. Спідометр свідчив про різке перевищення швидкості. Такі речі Роману не подобалися, однак він спершу дав трішки часу офіцеру, аби той сам одумався перед тим, як повчати його. А от Олегу, схоже, такий тип водіння подобався. Роман здався, тільки коли вони мало не зіткнулися на швидкості із вантажівкою, яка їхала зустрічною. Ми можемо так не поспішати, заявив Роман, глянувши на водія. Однак Олег продовжував вперто дивитися вперед і тиснути на педаль. Ви мене не чуєте? запитав Роман, піднявши інтонацію вдвічі. Його голос знову пробудив приспані страхи. Роман помітив, що детектив не чує його ніби вони перебувають у двох паралельних світах. Десь далеко заплакала дитина, і цей плач пробивався до автомобіля на швидкості. Такого не могло бути, однак проповідник сам усе чув і бачив. Водій здавався зовсім відірваним від ситуації на дорозі, прямуючи назустріч смерті. Спідометр показував сто вісімдесят, але зупинятися ніхто не планував. Чим більше стрілка швидкості йшла вперед, тим сильнішим ставав плач дитини. Роман зрозумів, що не здатен докричатися, і перевів свій погляд на задні сидіння, звідки і линув страшний звук. Він ніяк не міг вгадати, яким чином плач проникає в автівку. «Ви не чуєте цього звуку?» – запитав Роман у наглядового офіцера. Та ніхто не відповів на його питання. Роман повернувся і схопив за плече осліпленого швидкістю Олега. Він спрямував погляд просто на обличчя Макогоненка. Однак водій, як і автомобіль, змінився за лічені секунди. Поруч із пастирем Романом Сидорчуком 2020 року за кермом сидів наркоман Роман Сидорчук зразка 1990-го. Він посміхався, дихаючи бридким повітрям із запахом алкоголю. Огидна зелена рідина лилася поміж його зубів і скрапувала на чорну футболку. Засліплений бажанням відчути смак фатального моменту, цей хлопець летів дорогою, не помічаючи попереду інші автівки та людей Проповідник відчував біль і страх молодого себе, однак ніяк не міг до нього докричатися «Зупинися!» – кричав він – «Ти ж чуєш! Ти чуєш, як плаче дитина!» «Божевільний!» П'яний під впливом наркоти хлопець йому не відповідав. «Ти чуєш, як плаче дитина? Вона ніколи не припинить плакати!» Хлопець тиснув на педаль, минаючи позначку 180 кілометрів за годину. Дитина уже не просто плакала десь в автомобілі. Вона кричала таким диким вироском, що навколо падали чорні дерева і тріскався дірявий бетон Стань, стань і врятуй життя своє та інші Молодий Роман зареготав і забризкав слиною лобове скло Тоді, тоді я сам мушу спинити тебе Роман схопив ручник і потягнув його тоді спробував якось за один рух перехопити кермо і повернути в свій бік. Він не хотів в чергове переживати скоєне тридцять років тому. Що ви робите? закричав хтось неподалік. Роман вирвався із сну. Вони різко повернули вправо на мосту через Дністер, змусивши дві автівки екстрено загальмувати. Водій вантажівки, яка їхала позаду, не думав, що попереду хтось так різко гальмуватиме і намагатиметься вистрибнути вниз із мосту, оскільки ширина була розрахована тільки на дві смуги. Водій шістки, котра їхала назустріч, злякався, і втис щеплення та гальма побілівши від переляку. Олег вчасно вдавив педалі якимось чином, виявивши надзвичайну реакцію. Він зумів випрямити автомобіль, хоч той і зачепив ряд металевих перил. Наляканий Роман дивився на нього божевільним поглядом. Проїхавши 20 метрів за міст, Олег спинив машину і вилетів на вулицю вдихнути свіжого повітря. Він сам перебував на адреналіні, тому міг навіть вдарити проповідника за такий вчинок. Жоден водій ніколи не сподівається, що його пасажир може висмикнути кермо і повернути на високому мосту через ріку. Йому стали очевидними лунатичні нахили свого підопічного. Однак Макогоненко виявив холодну стійкість і повернувся. Поки Олег стояв біля відчинених дверцят і дихав повітрям, Роман завмер у салоні, не знаючи, яким чином може відреагувати на свій вчинок, який несвідомо поставив їх обох під загрозу. Страшний сон закінчився, однак його не відпускало. Він сидів в автомобілі детектива і чув, як неподалік плаче маленька дитина. Плач був слабшим, аніж у вісні, але він ніде не зникав. На годиннику блимали стрілочки. Вони застигли між третьою і четвертою годинами ночі. Саме у цей час 1990 року Роман Сидорчук здійснив жахливий злочин. Спантеличений офіцер тим часом запалив, Постояв біля автомобіля, а тоді сів назад у салон. Повз нього проїхав водій вантажівки, який спинився і вигукнув, аби він менше вживав перед поїздками, а далі матюкнулися іще декілька попутніх драйверів. Віддихавшись, Макогоненко наважився заговорити першим. «Ви... ви можете пояснити...» Що це було? Ви чуєте цей плач? Запитав у відповідь Роман. Який плач? Скорбота і відвертість. Олег не став випитувати зайвих пояснень, розуміючи, що проповідник схильний до лунатизму та різних дивацтв. Хоча, чого можна було чекати від нього після тридцяти років у суворій колонії? Він запропонував Роману лягти на задні сидіння і поспати там, поки вони долатимуть решту дороги до Чернівців. Роман погодився на пропозицію і розлігся позаду, давши тілу трохи відпочити після напруженого сидіння. Наслідки нападу навіть не починали проходити. Він згодом заспокоївся, однак заснути йому більше не вдалося. Проповідник не переставав чути плач, остаточно переконавшись, що явище це походить незовні. Воно заховане тільки у його голові. Якби дитина знаходилася десь неподалік, Офіцер теж міг би почути, але Макогоненко поводився спокійно, не розуміючи дивних запитань пастиря. Посеред ночі вони дісталися за міського будинку, у якому доживав свій вік Яків Кібальчич. Приміщення залишилося йому у спадок, тому він завжди до нього відчував сентиментальну прив'язаність і ніколи не наважувався говорити про можливий продаж. Незважаючи на заборону прощатися, до тіла покійного брата приїхали багато соратників із братства та представники шкіл, інтернатів і будинків інвалідів, яким свого часу допомагав Яків. Із Києва на прощання прибув батько хворого на рак хлопчика, якому колись покійний та його соратники допомогли зібрати фантастичну суму на лікування. За свій залишок віку старий встиг зробити стільки добра, що половина депутатів і церковників Буковини за сто років не встигли б запланувати. Олег із Романом вийшли з автомобіля. Проповідник трохи важко рухався, тому наглядовий офіцер підтримував його під руку, допомагаючи долати відстань східцями. Біля хвіртки. Стояв похмурий патрульний, який ледь не єдиний вдягнув маску, усвідомлюючи згубний вплив пандемії коронавірусу. Всі інші, звично українського соціуму, ігнорували невидиму небезпеку. Поліціянти чернівців не наважувалися порушувати інструкції, особливо влітку 2020-го, бо саме цю пору року вони запам'ятають надовго. Район прославився у новинах кілька разів, перетворившись на поживний ґрунт для письменників-трилерів. Спочатку посеред літа на Буковину втік детектив із Києва, який вбив дружину та напарника. Його шукали у рідному селі, однак не встигли виявити живим. Вбивця нарвався на зграю таксистів, які надавали йому стусанів і викинули бездиханне тіло у Дністер. Потім, зграя підлітків, викрила маніяка, який десятки років викрадав дівчат та катував у своєму підвалі. І знову декілька вбитих та поранених. Тож, незважаючи на всі ці події, потім історики скажуть, «Так, у ментів там добряче підгорало». А патрульні навіть маски боялися зняти без дозволу зверху. «Тільки найближчі родичі допускаються до тіла», – буркнув полісмен. «Ми тут з інших причин», – Макогоненко показав своє посвідчення. «Мені ніхто нічого не наказував», – огризнувся патрульний. Водночас до його репліки з будинку вийшов чоловік у чорній сорочці. «Господи всемогутній!» – впізнав він засновника. «Брата Романе!» Сидорчук підняв голову і вклонився незнайомцю. Він не знав усіх братів в обличчя, однак готовий був обійняти та благословити кожного, хто назве його братом. Саме такими були ідеали братства святого духу. «Вірність і повага! Ви знаєте цих чоловіків?» – запитав патрульний. «Та це ж пастир Роман Сидорчук!» – відповів йому розпорядник. «А як на мене, то хоч папа римський!» Патрульний відійшов, не приховуючи невдоволення, і запалив стоячи осторонь, опустивши чорну маску з обличчя. Роман з Олегом увійшли до будинку, де вже стояли десятки чоловіків та жінок, і перехрестилися при вході. Не було у цій хаті нікого, хто б не впізнав засновника братства. Люди ошелешано дивилися, не знаючи, яким чином реагувати на його появу серед простих смертних. Такі реакції могли трапитися тільки і звірянами, до яких несподівано спустився святий і пройшовся між їх рядами в людській подобі, тиснучи руки. «Це ж пастир Роман!» – шепнула на вухо чоловіку одна із жінок. «Тихо!» – відповів він їй. «Не годиться так поводитися!» Ніч здавалася безкінечною. Роман попрощався із другом і проголосив над тілом його декілька молитв, поки інші слухали кожне слово, подумки маючи у душі радість, що покійного Якова відмолюватиме такий авторитетний муж. Олег Макогоненко тим часом підходив до кожного і спілкувався з усіма про останні миттєвості життя Кибальчича, про хворобу та його плани на майбутнє. Напарники виконували поставлені завдання із синхронністю хірургів. Коли прийшов час перервати перші молитви, проповідник запропонував поговорити про самого Якова, і детектив зрозумів, що має справу із професіоналом. У публічній бесіді Роман зумів випитати у інших те, що не кожен сам на сам міг би розповісти. Вранці прийшов час останньої дороги. Забиту домовину із Яковом взяли на руки брати і понесли на двір до вантажівки, яка чекала на нього із ночі. Дід спокутував свій гріх сповна. Про це свідчила кількість людей, які приїхали на похорон. Такі натовпи ховали міських голів та директорів шкіл, але ж ніяк не колишніх злочинців. Роман роздивлявся навколо, радіючи тому, що бачили його очі. Він зумів створити цю спільноту своїми молитвами, і вона несла добро до людей крізь простори, оминаючи спротиви темних сил та глузування бісів. Поки тривали всі процесії, проповідник купався у людській увазі та любові. На мить, йому навіть здалося, що його поява перетворила похоронки Бальчича на звіз двірян, однак воно того було варте. Навіть життєві сили після злощасного нападу почали відновлюватися. Роман кульгав самостійно, його ніхто не підтримував. Він так захопився усім, що забув про головне. Десь у колонії могло статися щось дуже страшне, і начальники з охоронцями тільки наближали те своїми діями. Коли тіло Якова опускали до могили, Роман сказав прощальне слово і став читати молитву, згадуючи між рядками покійного брата. Десятки людей повторювали за ним слова, маючи змогу послухати поки ще живого пророка. Макогоненко кілька разів відходив попалити, не особливо вслухаючись у всі ті проповіді та покаяння. Його цікавили присутні, оскільки десь серед них міг бродити вбивця Якова, який на сто відсотків не оминув би цієї події». Коли детектива поруч не було, хтось несподівано підійшов до Романа ззаду і прошепотів йому на вуха слова, що змусили його забути про все на світі. «Перед смертю Яків чув плач вбитого ним», – прошепотів незнайомець. Всі вважали його божевільним, оскільки він стверджував, що кожен із досьє, яке він зібрав, загинув, почувши той плач. Незнайомець важко ковтнув слину. Але Роман говорив правду. «Чому ви так вважаєте?» – пошепки запитав Роман. «Якось я прийшов до нього без запрошення, зайшов до будинку і... і теж почув той самий плач, який його катував, змушуючи валятися підлогою. То плач не був проявом хвороби». «Хтось доводив його до самогубства. Ви повинні сказати про це моєму напарнику. Вбивця завжди був неподалік від Якова. Нікому не можна довіряти. Але ви повинні нам допомогти і розповісти». Та чоловік запанікував і почав шукати шляхи до відступу. «Якщо ви не хочете моєї смерті, то не смійте обертатися». Роман зачекав кілька секунд, а тоді порушив слово і обернувся назад, однак нікого дивного поруч не помітив. Натов був одягнений у чорний одяг, стояв тісно, і розпізнати саме того, хто попереджував про смерть Якова, було майже нереально. Проповідник перевів погляд, шукаючи Макогоненка – але той пішов палити до виходу і, вочевидь, забув про розслідування. Поки закінчився весь ритуал прощання, більша частина присутніх розійшлася. Роман не зміг піти швидше, проводячи молитви та співаючи пісні про Бога. Коли тіло почали присипати, він все одно не мав змоги вийти, Даруючи кожному вірянину щире благословення Тож тільки через дві години проповідник вийшов за межі цвинтаря і відшукав наглядового офіцера Олег спав у машині, відкинувши заднє сидіння Підозрілий незнайомець Повертаючись, вони обидва мовчали. Намагалися спершу розкласти всі результати на дрібні полички, а уже тоді ділитися аналітикою із соратником. З думок проповідника не виходив таємничий свідок, який розповів йому деталі полювання на Якова. Вбивця спочатку підбирався до жертви, тоді слідкував за нею, а вже потім... Обирав методи, за допомогою яких морально катував. Від олажного кибельчича довів до божевілля незвичайний садист чи маразматик. То був хитрий тактик, що здатен прораховувати дії наперед. Макогоненко приділяв більше уваги керуванню авто, а тому не так активно включався у бесіду. Нарешті... Дорога закінчилася. На дворі вечоріло. Починалися перші сутінки. Роман попросив у наглядового офіцера висадити його неподалік від філармонії. Він не хотів замуровувати свої думки у квартирі, тому вирішив прогулятися. Замість порожньої квартири проповідник вирушив на берег Південного Бугу. Олег заперечував, але Роман все одно бажав трохи подихати повітрям. Він спустився тісними вуличками на набережну, оминаючи щільні ряди дорогих автівок, котрі стояли біля приватних будинків. Коли його нога ступила на територію парку, сутінки вже вкривали землю настільки, що міській владі довелося вмикати ліхтарі». Роман рухався повільно, фільтруючи у голові тривожні думки. Всю дорогу він почувався спокійно, не помічаючи нічого зайвого, однак згодом усвідомив, за ним хтось слідкує. На відстані двох сотень метрів позаду проповідника рухався чоловік у чорному одязі. Незнайомець поводився обережно, тому тільки випадковий збіг допоміг Роману розпізнати його. Пастир намагався відірватися. Кілька разів зробив вигляд, що повертатиме, і пройшовся колом. Однак тінь не відривалася, майстерно маскуючи свої сліди. Вони гралися один із одним, маючи намір випробувати нерви. Роман чудово усвідомлював, що в такій ситуації потрібно зберігати абсолютний спокій і не виказувати страху. У думках крутилися слова невідомого свідка на похороні, який говорив, що хтось лякав Якова перед тим, як довести до суїциду. Аналогічно розповідав і Кибальчич, переповідаючи два випадки – коли покійні зустрічали на вулиці своїх жертв. Зайшовши у закриту частину парку, туди, де навіть ліхтарі ніхто не вмикав, проповідник відчув спиною, що супротивник різко почав із ним зближатися і злякався. Йому завжди хотілося опиратися на Слово Боже, Однак у таких випадках Бог не допоможе тому, хто не спробує допомогти собі сам. Роман не став випробовувати долю і пришвидшив крок. А тоді озирнувся і помітив, що переслідувач припинив ховатися. Чоловік у чорному додав швидкості і так само скоротив половину дистанції між ними. Він наче підбирався до жертви, Маючи намір нанести удар ножем або ж задушити голими руками. Ворогів, як з подвижників, Сидорчуку вистачало і ще з самого початку проповідування. Намагаючись відірватися на одному із перехрест, проповідник вдав, що буде йти вправо, а тоді різко рвонув протилежний бік і перейшов на біг. Жодної користі від гордості не матиме той, чиє тіло гнитиме в кущах покинутої зони парку. Краще один раз втекти і зберегти собі життя, аніж просто дати вбити себе. Крок за кроком Роман летів дірявим тротуаром у напрямку до набережної, відчуваючи на собі дихання супротивника. Переслідувач лишився далеко позаду, однак пастир чув, як він теж прискорився і побіг вслід за ним. До виходу із парку, на жаль, лишалося ще далеко. Переслідувач виявився доволі спритним і біг втричі швидше. Сидорчук відчував, що вони зустрінуться з секунди на секунду – Однак він не спинявся, не маючи чим оборонятися від нападу. Втративши дихання, він якось дотягнув до набережної, на якій саме починали вечірні прогулянки молоді пари та бажаючи подихати свіжим повітрям. Роман зупинився і спробував повільно рушити, аби не привернути до себе небажаної уваги. Та перехожі були зайняті своїми буденними справами тому й не намагалися розглядіти у задиханому чоловікові відомого проповідника. Краєм ока Роман помітив, що переслідувач зупинився у темній частині парку і залишився там. Роман пройшов кілька сотень метрів, а потім знову відчув, ніби позаду нього відновилося переслідування – Якщо чоловік у чорному був якимось божевільним чи ображеним фанатиком, варто було очікувати найгіршого і боятися. Йому ніщо не заважало змінити одяг, підійти до Романа при всіх і засадити ножа у живіт. Роман покрутився у людних місцях, однак так і не зміг впізнати, хто саме за ним уважно слідкує. Добряче втомившись, оскільки давали про себе згадати нещодавні ознаки серцевого нападу, він вирішив повернутися до себе додому та тримати оборону в квартирі. Зайшовши у двір з людної вулиці, Роман помітив, що за ним хтось звернув і теж попрямував до будинку. «Досить вже цього боягузтва, подумав він. Логічним рішенням здавалося напасти першим, обезброїти супротивника і здати його поліції. Однак це потрібно було робити, маючи перевагу. Холодний розум якось пробився через панічний туман, і проповідник відновив у собі колишні інстинкти, приспані релігією та баторічним ув'язненням. Він дав переслідувачу трохи часу, аби той міг побачити, куди саме звертає жертва, і зайшов у темний під'їзд. Тут же в нього виник інший парадокс. Половина жителів дому боялися страшного довічника, якого випустили на волю. Однак ніхто навіть не спробував вкрутити у коридорі чи на сходах нові лампочки. Розрахунок проповідника справдився. За ним відразу ж відчинилися двері до під'їзду, у який увійшов чоловік у спортивній куртці з капюшоном. Роман вийшов на другий поверх і заховався за дверима. Планування старого будинку передбачало, що загальний коридор тягнеться усім поверхом, а до нього ведуть три окремі входи. Кожен добирався якомога ближче до квартири. Чоловік у чорному тихо підкрадався позаду, не поспішаючи. Так, наче йому важко давалася кожна сходинка. Роман причаївся і, по думки, рахував кроки ворога. Коли переслідувач наблизився в притул, він різко відчинив двері та стукнув ними невідомого з усієї сили. І тут на Романа чекав справжній сюрприз. Сходами рухався зовсім не незнайомець, а підстаркуватий любитель пива, якого Роман сплутав із іншим. Від удару дверима генерала відкинуло аж до третьої сходинки, а тоді він покотився далі донизу. Переляканий від побаченого, проповідник стрибнув за ним слідом і, пересилюючи власний біль, покульгав рятувати сусіда. Якщо цей Толя зламає собі хребет, на Сидорчука чекатиме невідворотнє повернення до свого попереднього терміну. Як? Як можна було так безглуздо втратити свободу? – майнуло у голові. «Клятий садист! – застогнав від болю генерал, Перед тим, як Роман підійшов до нього. «Тільки спробуй, і я тебе на ремені поріжу!» І старий вийняв із кишені складного ножа та почав ним водити перед собою. «Вибачте, я ненавмисне зачепив вас!» – перепросив Роман. Він спустився до Толі і вийняв хустинку, аби допомогти йому хоч кров з розбитого носа стерти. Сусід лежав у повному нокауті. Його манери та моторика здавалися дуже дивними. «Ти тепер за дідів старих взявся?» – запитав генерал, опускаючи ножа. «Ні за кого я не брався!» – Роман простягнув йому руку із хустинкою. «Давайте я допоможу вам піднятися та обробити рану. Це все сталося випадково!» Маєш вбивати, тоді не варто далі чекати. Роман глянув на нього своїми різнокольоровими очима і знову сказав. Тепер я проповідую слово Боже. Старий на мить витріщився, а тоді зареготав на все горло. Ха-ха, а замолоду спав з принцесою Діаною. Нотка напруги трохи спала, однак ножа старий не заховав. «Ходімо до мене, я допоможу». «Еге, вдариш головою до двірка, і більш мене ніхто не побачить!» «Крім носа, у вас ще й голова подряпана. Може, і струс мозку?» Генерал здивовано глянув, намагаючись посміхнутися із жарту. «Допоможи мені дістатися до квартири і врешті сказав він. Роман допоміг старому підвестися і, притримуючи, став підійматися на третій поверх. Прочиняючи двері, він одночасно тягнув сусіда, який починав крок за кроком приходити до тями після нокауту дверима. «Ти...» «Про слава Боже пожартував?» Несподівано запитав його Толя. «Ні», – відповів Роман. «Я проповідував у колонії». Але ж ти вбив двох жінок і дитину!» «Я вже давно покаявся у гріхах і буду мучитися за них у пеклі». Генерал знову вилупив очі, не вірячи почутому. Він жив без інтернету, і спілкувався тільки з пияками, тому йому нічого не було відомо про братство. Заходь. Заходь, вип'ємо чаю і розкажеш про все. Ну, хоч хтось бажає мене вислухати, кивнув Роман і вказав на двері. Старий відпустив його руку і вийняв із кишені ключ. Замок. Не клацнув. Це продемонструвало абсолютну безпечність генерала, який вийшов надвір за продуктами та пивом, навіть не зачинивши за собою квартири Справжній генерал Роман зайшов вслід за першим сусідом, який наважився впустити його до свого житла. Квартира генерала здивувала проповідника. Він вважав, що звідти повинні вибігати щурі котячих розмірів, проникати у коридор гнилий сморід і кричати якийсь заспаний соратник. Однак у квартирі все було охайно. Незважаючи на свої зовнішні ознаки та репутацію, Анатолій безладу не любив і кожного тверезого ранку прибирав та виносив сміття. Часті гості не затримувалися у нього довше, аніж були потрібні. Роману захотілося роззутися і відчути на дотик килимок. Генерал спершу відчинив двері до кухні, а тоді легко штовхнув ногою сусідні, вказавши рукою напрям. Гість не розгубився, прямуючи за вказівками регулювальника. Бухатимеш зі мною святий отче? запитав Толя. Я не вживаю алкоголь із 1991 року, заперечив Роман. І я не святий. На тоді чайку вип'ємо. Допоможе да заспокоїтися після удару. Старий зайшов на кухню, тримаючись за одвірки, а проповідника залишив у кімнаті, якою пишався все життя. Роман глянув на стіни і зрозумів, що його сусід насправді не такий пропащий, яким здавався на перший погляд. Зверху над диваном висів цілий ряд фотографій із кількох воєн, у яких Анатолій встиг відзначитися зразковою поведінкою і заробив собі репутацію перспективного офіцера. Він мав світлини із Єгипту та Лівану, де працював інструктором. За тим періодом слідувала ціла галерея знімків із Аваністану. На помітному місці в очі кидався парадний мундир із цілим рядом медалей та орденів. Роман ретельно придивлявся до кожного знімка. Йому стало соромно, що він так зневажливо піддався загальній традиції і почав називати старого на кличку, а не по етикету. Генерал у цей час щось шукав на кухні, оскільки до кімнати доносилися звуки скляного посуду та перевертання столового приладдя. «Більша частина моїх гостей віддає перевагу горілці, тому до чаювання я не завжди готовий!» – прохрипів із кухні Толя. «Дайте мені ще трохи часу!» «Не поспішайте!» – заспокоїв його Роман. «Вам не варто різко рухатися!» Погляд проповідника прикували до себе надписи зі знімків, якими кілька офіцерів із генеральськими званнями нагородили досвідченого колегу. Один із них говорив найбільш промовисто – полковнику генералову за врятовані життя. Під подякою підписалися десятки солдатів та офіцерів. Вони стояли на фоні скель Афганістану і посміхалися, радіючи тому, що уникли смерті. Роману захотілося почути ті фронтові історії. Він уявив себе у ліг від давнього поціновувача книг та культу освіченого офіцера. Одна із стін кімнати майже повністю була завалена історичними працями, які сягали самої стелі. Генерал читав історичні та політичні трактати грецьких мислителів і науковців. Серед фотографій на чільному місті знаходився знімок із коханою. Якось все це нагадувало сюжет із творів Ремарка. Старий зберігав світлину десятки років, тримаючи її вище за всі здобуті нагороди. Йому там було, напевно, вже більше тридцяти, їй трохи за двадцять. Серйозний, грубий і суворий, як стовбур дуба, полковник обіймав молоду дружину. На руках вона тримала немовля. Емоції того моменту, навіть слабкий емпат неймовірно легко міг відчути. Радість життя з них випромінювалася настільки заразно, що Роман встиг пожаліти про втрачені роки. Він усвідомив, що позбавив себе ролі чоловіка і батька, а тому заздрив старому. Відчувши, що на кухні перестало шуміти, Роман обернувся і запитав, «Чому ви покинули службу, маючи стільки нагород?» Останні слова проповідника мало не застрягли в гори. Дід так несподівано і швидко підійшов із кухні, що опинився майже за спиною у нього. Роман аж відсахнувся, не стримуючи миттєвого переляку. Зважаючи на те, що іще півгодини тому він втікав парком від убивці, така реакція навіть не здалася йому дивною. Генерал стояв за метр від його спини, тримаючи у правиці кухонний ніж, і металеву банку з консервою, яка ніяк не піддавалася враженим артритом рукам. Старий мав залізобетонні нерви, хоч і вражав свій організм алкоголем. «Моя дружина і син загинули», – відповів генерал. «Після їхньої смерті я не мав заради чого продовжувати кар'єру. Вони...» Померли через мене і мою гординю, тому завжди залишаться оточені цими непотрібними медалями та подяками. Не перестаю собі нагадувати про справжні цінності в житті. Співчуваю, спробував заспокоїти його роман. Старий пропустив співчуття повз вуха і перевів важку розмову далі. «Краще допоможе мені цю кляту банку відкрити!» Роман взяв у нього з рук важку бляшанку і пішов із неї до столу. За мить генерал розвернувся назад до кухні, почувши звідти старомодний свист. Він ледь не перечепився, переступаючи поріг, але все-таки встиг зняти посудину із газової плити. «Проповідник» Саме впорався із закускою, тому вони змогли сісти і поговорити. «Не можу повірити в історію із проповідями», – сказав старий. «Від вашої віри суть мого покликання не зміниться», – пояснив Роман. «Я не відповідав за свої вчинки, коли скоїв злочин». Бог покарав мене за те, що я свідомо віддав тіло у полон алкоголю та наркотикам. У колонії я вирішив хоч якось зробити своє життя не повністю прогнилим і взявся за Слово Боже. Довгий час вивчав, а потім випадково почав розповідати в голос у камері. Кілька сусідів із інших камер зацікавилися і попросили іще раз повторити проповідь. Вони і стали першими, кого я переконав покаятися у гріхах. Га. Мені це в голові не вкладається!» – сьорбнув чаю генерал. «Я роками воював, вбивав, і не менше тебе маю гріхів. Але про вбивця, які каються – і ще не чув. Не просто покаялися. Вони присвятили своє життя Богу. Роман взявся розповідати генералу про своє покликання та про діяльність братства. Він так захопився розповіддю, що повністю забув і про свій стан, і про переслідувача, і про важку ситуацію у колонії. Проповідник знову відчув себе у своїй стихії, і не міг зупинитися, поступово знайомлячи старого із реаліями діяльності однієї з найдивніших церков країни. Генерал уважно слухав його, набираючи ножем консерви із банки і намащуючи по хлібу. Так вони розмовляли майже дві години, поки Роман не перевів стрілки. «А чому?» «Ви взялися за такий спосіб життя?» – запитав він. Генерал скривився, не розуміючи сенсу запитання. «Чого бухаю?» – перепитав він. «Можна сказати і так», – кивнув Роман. «А ще мене вчиш, що не все так виглядає, як зовні описують». Тепер настала черга Романа дивуватися за уваженням співрозмовника. Мені держава виплачує різні пенсії, які я просто не маю куди витрачати. Дружини із сином у мене більше немає, тому за зайві кошти я годую місцевих бездомних. Вони часто приходять, коли зовсім нічого не мають поїсти. Я знаю, що багатьому домі це не подобається, їх таке товариство бісить, однак цим нещасним немає куди йти». Ржава махнула на них рукою, а поліцаї не дозволяють навіть у теплі пересидіти. Приходять самі, ну а звичка вживати у мене давно, ще з армії залишилася. Спирт мені нагадує опіум. Випив і наридаєш, А потім прокинувся і живеш далі. Намагаюся не опускатися до бруду, але не завжди виходить. Отак я і став генералом бездомних військ, як кажуть люди. Роман не міг нічого відповісти, почувши пояснення. «А чому ви конфліктуєте із сусідом?» – запитав він нарешті. «Моя дружина прекрасно грала на фортепіано. Інколи я вмикаю записи її улюблених платівок і слухаю». Не хочу заважати тим бідолахам спати, а тим більше їх дитині. Однак у нас тут такі тонкі стіни, що чути навіть крізь них. Так, і не кажіть, перебив Роман. Я теж час від часу чую тупотіння згори. Генерал опустив чашку і уважно глянув на Романа, так ніби той з волі. «Весь п'ятий поверх порожній», – сказав він. «Кілька квартир там мохом вкриті, бо їх викупив під офіси якийсь підприємець. Потім він збанкрутував і покинув. Інші ж квартири лишилися порожні, оскільки власники на заробітках. У нас тут із молодих тільки мій сусід Андрійко із жінкою. Ви не могли там нічого, може мені просто здалося» поспішив виправдатися Роман. «Двері на горіщі ми зачиняємо, аби ніхто сторонній не заліз. Якось там діти були напакостили, то і з благоустрою попросили перекрити вихід замками». Роман уважно слухав і намагався виокремити своє становище. Згори над ним не могла плакати чиясь дитина – оскільки там ніхто не жив. А це означало тільки два напрямки розвитку ситуації. Хтось навмисне втягував його у сценарій, який довів до самогубства Якова або божевілля, а третій варіант видавався неможливим. хіба Мертві могли пробивати стіну реальності і давати про себе знати своїм вбивцям за допомогою плачучи інших звуків. Роман на мить повернувся у тривожні роздуми, і цього вистачило, аби голова знову почала боліти та повернулися параноїдальні паростки. Він захотів припинити бесіду і повернутися додому аби там відпочити, помолитися і поспати. Ганяючись за звуками. Після розмови з сусідом, проповідник повернувся до себе у квартиру і заварив міцної кави, маючи твердий намір не засинати цієї ночі, хоч би як не хотілося. Він сів із біблією за столом і уважно почав вивчати текст незнайомих псалмів. Минали година за годиною. Коли настала північ, Роману здалося, що потрібно дотримуватися режиму світломаскування. Якщо вбивця спостерігає, значить не стане з'являтися, чекаючи на вдалий момент. Він встав за столу, вимкнув на кухні освітлення – і перейшов до того місця, де плач звучав найгучніше. Щоб переконатися наступного дня у відсутності галюцинацій, він увімкнув камеру на мобільному і заховав його. Роман розтягнув штори, впустивши до хати трохи світла з надвору, ліг на диван і сперся головою на подушку. Він щиро вірив у міцність дешевої кави, однак написане на етикетці рідко співпадає із дійсністю. Його вирубало за десять хвилин. Проповідник заснув і вкотре переживав ще із дев'яностих років кошмари. Сидів на капоті чорного мустанга і попивав пиво. Знову на землю сунувся туман, а потім із води піднялася Марина і почав лунати плач. Йому хотілося рватися у воду, рятувати малюка, однак сон як завжди кінчався смертю. Вода затягувала Романа і викидала у реальність. Він прокинувся від чергової порції болю, який сковував тіло. Роман не став довго згадувати, спить він чи переживає це наяву, спробувавши заткнути у вуха два штучні бинтові тампони. Звук трохи послабився, проте якісь невидимі імпульси продовжували впливати на самопочуття. У голові крутилося, а серце шалено калатало, хотілося впасти на чотири кінцівки і блювати усім спожитим за день. Роман зірвався із ліжка і миттєво підбіг до вхідних дверей. Паралельно нерівним та невпевненим кроком на підсвідомому рівні згадувалися слова із вуз генерала, який стверджував, що на верхньому поверсі більше немає мешканців. Проповідник спробував світити ліхтариком, проте білю очах не дозволяв чітко розпізнавати зображення. Він відчинив двері квартири, і вийшов у густу темряву коридору. Звук і досі лунав, таким чином, ніби на верхньому поверсі ридала дитина. Роман намагався переконатися у тому, що жодної дитини там немає і бути не може, а вся справа просто у підігрітій маніякому яві. «Цього разу мисливець не застане його зненацька». Ноги перечіпалися одна за одну, але не завадили Роману дістатися до виходу на сходи, звідти він піднявся на поверх вище і спробував схопитися за міцний металевий замок. На його подив, двері виявилися відчиненими. Отже хтось там таки був. Проповідник втрачав сили, однак продовжував ганятися за моторошним звуком. Дитина плакала із кожною хвилиною, посилюючи крик, бо тільки таким чином могла звернути на себе увагу. Роман блукав вузьким коридором, міцно тримаючись за перила. Його не переставали раз по разу дивувати способи, якими вбивця катував свої жертви перед смертю. Як можна відтворювати дитячий плач на такій відстані від квартири і до коридору, а тоді ще й вздовж п'ятого поверху? Наче на учасників братства вів полювання не один божевільний, який взявся підміняти закон» а ціла організована спецслужбами силова група із технікою та засобами стеження. Ступивши перші кроки п'ятим поверхом, Роман знову спробував якось освітити собі дорогу ліхтариком. Він не думав, що здатен у такому становищі ще й у сутичку з небезпечним суперником вступити, однак не здавався» пастер рухався коридором до верхнього сусіда, роздивляючись свіжі сліди, котрі лишилися посеред давно осілої плюки. Сумнівів більше не залишалося. Хитрий нелюд катував свою жертву звідси, якимось чином поширюючи плач. Кожні двері стояли міцно зачиненими, оскільки ніхто їх не відчиняв уже декілька років. Однак квартира над Романом залишалася відкритою навсіж. Ступаючи до лігва ворога, Роман намагався поводитися обережно і постійно стискав у руках ліхтарик, готовий нанести ним удар по супротивнику. Але минув він коридор, оглянув одну кімнату, тоді іншу, а вони обидві виявилися порожні. Плач із кожним кроком тільки посилювався, перетворюючи навколишню атмосферу на вакуум під тиском, у якому опинилася жива людина. Звуки лізли з усіх боків, проникали через стіни, бетонні плити, арматурні прути та тонку цеглу Микити Сергійовича. Квартира розкладалася від пилюки. Однак слідів чи йогось перебування, окрім відбитків Романа, там не було помітно. Роман забув про обережність і почав ще прискіпливіше бродити кімнатами, перекидати речі і залишати десятки відбитків на предметах. Коли не знайшов нічого, надумав розвернутися і втікати назад, Однак відчуття того, що вбивця і досі поруч не покидали його, він наважився виглянути на балкон, який майже розвалився і ще у 90-х роках минулого століття. Проповіднику хотілося врятувати життя інших братів, для цього потрібно було тільки перемогти у голові свої найбільші страхи та викликати супротивника на чесну бійку. Минуло десять хвилин. Десять нестерпних хвилин катування звуками, які не здатен витримати навіть найсильніший чоловік. Врешті сили терпіти не залишилося, тому проповідник вирішив покинути квартиру. Тільки на йому вдалося дійти до дверей і взятися за ручку, як ворог сам дав про себе знати. Роман не встиг визирнути у коридор, коли відчув удар в потилицю. Нападник вдарив невміло, не вирубавши із першого разу жертву, а тільки завдавши пошкодження. В нього руках було щось металеве і тверде. Роман впав на землю і відчув, що тіло його тягнуть підлогою, що за комірець скопилися чиїсь руки. Вбивця витягнув з кишені ножа і приклав до горла жертві. Пастер подумки почав молитися. Холодне лезо торкнулося шиї, а тоді знову сталося щось неймовірне. Мисливець передумав вбивати Романа і тільки що провів близько до сонної артерії маленький надріз. Йому наче щось заважало так легко і просто вбити найціннішу свою здобич головного перевертня. Перед тим як звуки та удар змусили Романа знепритомніти, йому здалося, що він чує стукіт важких чобіт по підлозі. Нападник не став розправлятися із ним, залишивши маринуватися у власному соку. Пастир настільки раптово знепритомнів, що прокинувся тільки після дзвінка від наглядового офіцера, який розкопав деякі деталі у розслідуванні. Роман підняв слухавку, перебуваючи у лежачому положенні, почув привітання, а тоді замовк. Його погляд прикувала до себе Іграшка, яку нападник кинув поруч На паркеті верхньої квартири Лежав такий самий коник Як і у того хлопчика Котрого приписували до числа непрощених гріхів Романа Тарас Мельник Таємниця сповіді Кінець п'ятої частини Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину нового романа Тараса Мельника «Таємниця сповіді». Дякую автору за те, що оборонить нині нас у лавах Збройних Сил України і окрема вдячність за його творчість – та дозвіл розміщувати аудіокниги на нашому каналі. Підпишіться, будь ласка, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Напишіть в коментарях ваше враження від цієї книги. Це дуже сприяє поширенню у YouTube. За можливості, підтримайте вихід нових творів,